čitanje svetog evangelja po mateju Jovanu слав тебе Господе слава тебе хости мо о време оно neki zakonik priđe Isusu i kušajući ga upita učitelju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 O ovim dvijema zapovjestima visi sav zakon i proroci, a kada se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći, šta mislite za Hrista, čije si?» Rekoše mu Davido, reče i kako dakle David njega u duhu naziva gospodom govoreći, Reče, «Gospod, gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožjene u nogama tvoje. Kada dakle David naziva njega gospodom, kako mu je sin? I nikomu ne mogaš odgovoriti ni riječi, Niti smedeko tog dana da ga zapita više. Reče Gospod: Judejima kojima dođeš, zaista, zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata u torovči nego prelazi na drugo mjesto, on je lopov i razbojnik. A koji ulazi na vrata pastir jovcem. Njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zove po imenu izvodi i kada svoj otac istjera ide pred njima i ovce idu za njim jer poznaju vlast njegov a za tuđinom neće poći nego će pobeći od njega Jedne ne poznaju glas tuđinaca, ovo priču kaza im Isus, ali oni ne razumeše šta bješe to što im govoraše, tada im reče Isus opet, «Zaista, zaista vam kaže, ja sam rata ovcama, svi koji god dođeše pre mene, lopovi su i razbojnici». Ali kovce ne poslušaše ja sam rata ako ko uđe kroz ame spasće se i hoći će i izići će i pašuće naći. Sine i svetoga duha Recimo braće i sestre Neku riješ Iskoristimo ovaj Bogosloveni trenutak Imajući u vidu Da u ovom hramu Nismo sami I da kako nas naša sveta crkva uči i sveti oci, učitelji naši, da u ovim trenucima i u ovom trenutku u kome se i sami nađo smo milošću Božijom i našom malom vjerom i uloženim trudom, zadobivši ono što se nikakvim trudom ne zadobija, Nego se daruje, a trudom prijima je dakle, zadobivši milost Božju Zadobivši blagodat Gospodnju Dakle, udostoji se da budemo u hramu I da ne budemo sami u njemu Nego da budemo tu u zajednici sa angelima nebeskim Mali vhod koji smo obavili, prošavši se svetim evanđeljem kroz hran tu, pored vas, između vas, zaustavivši se neko vrijeme tu u sredini, Bog među ljudima, pa onda, krenuši ka carskim dverima, malo se zaustavivši i onda ušavši u sveti oltar, ne sami ušavši braći i sestre i nas uvevši u njega. Sve na koju vidite pred očima nije jeftina i obična. Ljudi u hramu, ljudi u oltaru, u svetinji nad svetinjama. Ljudi i angeli, ali angeli kao sa služitelji a ljudima predano da vrše čudesno, uzvišeno i strašno svešteno dejstvo da služe liturgiju. Ko je nama, braćo i sese, dozvolio da uđemo u oltar? Ko nas uvel u oltar? Uvel nas je sam Bog, uvel nas je sam Sin Boži. I upravo molitve malog vhoda i sveštenoradnje kojemu pripadaju jesu upravo uvođenje čovjeka u svetinju nad svetinjama. Tim uvođenjem, braće i sestre, mi se penjemo na velike visine i velike nivoje. Koliki su ti nivoji? I koliko se beskrajno razlikuju od onoga što nam svijet nudi, pokazuje i vijest koju smo jučer na jedan čuden način uhvatili u prolazu, vraćujući se sa jednog pokloničkog putovanja, naišavši na otvoreno oko jednog televizora, prolazijući kroz kugom opaljena mjesta gdje ljudi boguju a jedno od bogosti savremenog društva kuga savremenog društva simptom po kome se bovesnik odnosno mrtvac prepoznaje jeste scena kad čovjek biće bogom sazdano sjedi i gleda televiziju To je simptom strašnog oboljenja, ako se to pretvori u pravilu, pa bude i više časova svakodnevno, onda je mrtav i leži na trgu, leži u stanu, ne sahranji. Imamo scene gdje se čitave porodice raspadaju u dnevnim sobama. Raspadaju i zaudaraju. Imamo čitave gradove nesahranjene, braće i sestva. Kao kad kuga prođe kroz selo, kroz grad i izvrne ga. Izbacuje napolje i bogate i siromašne. Bila je situacija kad bogatoga nema ko da se hrani, jer je pokosila i njega i svu njegovu familiju i svu njegovu poslugu. I leži, raspada se na pragu svoje kuće, tražeći pomoć i nenalazeći. I ne samo jedan bogataš, nego mnogi bogati i mnogi siromasi, kad kuga prođe, leže nesahranjeni, raspadaju se na ulicama i u kućama. Tako i danas, braći i sestri, čitavi gradovi raspadaju se gledajući televiziju i uopšte ponašajući se nenormalno. Zaraženi tim novim duhovnim virusima, starim po porijeku, a novim po dejstvu i formu, prošavši pored jedno otvorene rane, Gdje je nekoliko ljudi gledalo i bogovalo Kugu, Bog znao će se i A i mi posmatrali to ne kao zdravi Nego kao bolesni Razlikujući samo po tome što znamo gdje je lijek I znamo koga ima Pa objelazajući svetinje ne bili ...se blagodat Božja kosnula malo dublje našega bića i iscilila I vidješ i taj otvoreni ekran, čusmo vijest koja je juče objavljena, ne slučajno, jer je mnogo dobra vijest, mnogo dobra, mnogo važna vijest, braći i sestri... Iako je Spiker izrekao čisto do da obogati malo ispraznost tog dnevnika I izričujući onako na jedan spektakular način Da je američki astronom koji je prvi šetao po mjesecu Umro i da je njegov prah pepeo rasud o Atlantskom okeanu. Vrlo važna vijez, braće i sestre, jer govori o porazu gordosti ljudske. Porazu koji uvijek slijedi obmani i koga obmana uvijek uzrokuje. Šetnja po mjesecu Prah u okeanu. To je mnogo važno, braći i sese, za nas hrišćane i uopšte za ljudski rod, jer to su navodni, navodno veliki dometi, velika ljudska dostignuća. Čovjek šeta po mjesecu. A i smrti ne može da pobjegne, bolest je sa sobom odnio, bolestan je šetao, bolestan se na zemlju vratio i umro. I prah njegov prosud, ne po mjesecu, nego po zemlju. I ne samo njegov prah, braćo i sestre, nego zemlja je primila prah svih ljudi. Evo, mi smo na redu, još danas i sutra, pa će i nas da primi. Neće niko od nas umaći, ni A Ali ono što je važno i što treba da znamo i u svjetlosti ove velike informacije i nove vijesti, porazne za ljudski rod i za ovaj svijet, koji je digao veliki barjak na mjesecu, a prah prosud po okeanu, važno je, braće i sestre, da znamo da ne na mjesecu, nego na zemlji dato je rešenje. Dat je lijek besmrtnosti. Na mjesecu, braće i sestre, nema isjeljenja a na zemlji se ljudi u bogove pretvaraju. Kosmonaut šeta po mjesecu, a prah mu se rasipa po okeanu, a hrišćani sveti stradaju na zemlji i moštijim kostijim se ne raspadaju, moćne su i cijelebne. Gordi ljudi skaču na mjesec Ako su uopšte skočili, mada to uopšte nije ni bitno, bitno je da je prah rasud po okeanu, braći i sestri, to je važno. A jesmo li se penjali na mjesec, ili na Mars, ili bilo gdje drugo, jesmo li se vozili po suncu, to nije toliko važno koliko to da nam je prah rasud po zemlji, da se sahranjujemo na zemlji. A na zemlji, braćo i sestre, postoje ljudi koji su se ukopavali u zemlju i tamo nalazili neni ni sunce, ne ni mjesec, nego nebo nad nebesima i duha Božije. Znamo za svete peštere naših svetih otaca, znamo i za Vasiljevu pešteru. Znamo i za savvinine i sponice. Znamo za isposnice Kijevo pečerskih svetitelja. Znamo za mnogeje druge is possnice, mnogeje druge svete kevije, monстиre, mnoge druge katakombe. Mnoga a druga srca u kojima je svjetlos nevečernjeg dana zasijajala i za Srce u kojima su istinski tragatelji za smislom i za životom našli ono što kosmonauti nisu mogli naći na mjesecu i na velikim morskim dubinama. To što tražimo na mjesecu, a nećemo naći, što tražimo pod zemljom, braćo i sestri, pod vodama a nećemo naći, sve se to nalazi i može naći u srcu. I današnji sveti praznik, današnja sveta liturgija, nude nam to, nude nam onoga koji je stvorio mjesec, koji je stvorio sunce, koji je stvorio zemlju sa svim što je na njoj koji je stvorio i angele, braće i sestre, duhovna bića koju je stvorio čovjeka, koji je jedini kadar da čovjeka iscijeli, braće i sestre, od bolesti i grijeha, jer svi smo teško bolesni, da sili braće i sestre, i od posledica grijeha, od umiranja, od bolesti i smrti. А где је он, браћа и сестре? Он је у цркви нашој. Он је у светој литургии нашој. И заиста, нема никакве потребе да га тражимо било гђе друго. Он је овђе са нама. Пун сила, пун живота, пун истина. Биваюћи у светој цркви и пратеси литургийски ритам, браћа и сестре, Mi smo sve nadmašili, sva ona dostignuća koja ljudski rod i ljudska pamet pokušavaju da dostignu izvan crkve. Evo do dana današnjeg, crkva sve nadmašuje svetom liturgijom i uopšte svetotajinskim životom. Kao kad gordi savremeni čovjek proga, programeri raznih. Želeći da pokrenu i izvrše neku računarsku operaciju Pa se gordo zavali u njegovu stolicu i otvori mašinu Nasvađujući se moćima koje joj predade Nasvađujući se mogućnostima koje mašina ima, računar ima. Sveto to crkva, braće i sestre, nadmašuje, odavno nadmašuje. Ono što ljudi traže tim putem, mi smo u crkvi odavno našli, braće i sestre. Filipka je pozvao Vartolomeja, Natanajeva, dođi, našli smo ga, Mesiju. Petar koji je došao pozvan bratom Andrejom. Učenici Jovana, krstitelja, koji su ga pitali, jesi vi ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo, mironosice koje su se uvjerile u vaskrsenje njegovo, apostoli koji su vidjeli vaznesenje njegovo, duh sveti koji uvjeruju apostole i sve svetitelje do dana današnjeg, da je on taj sin Boži, I sin čovječiji U crkvi ga braće i sestre nalazimo Njega koji je u kome imamo sve braće i sestre Koji je punota života Sve ono što ljudi traže Na bilo koji način Što traže na mjesecu Što traže u raznim idejama U raznim strastima sve mi to imamo u crkvi. U punoći, braće i sestre, imamo samoga Boga u ljudskoj prirodi. Zato obratimo pažnju i pazimo da se ne prevarimo. Crkva otvarajući svetu liturgiju od onih početnih molitava koje svešteno služitelji čitaju ispred carskih dveri, takozvano uzimanje vremena, Od tog trenutka, na svetotajinski način, isto kao što onaj za kompjuterom otvara program, tako i crkva na svetotajinski način, nemojte misliti da se to otvara kao nekakva konzerva. Ne, postoji način, postoje molitve, postoji, braćo i sestre, formula za otvaranje. To su molitve liturgijske i onda postepeno ulazimo u sveti oltar i počinju svešeno radnje od sve proskomidije i sa onim vozglasom koji manje više svi čujete, blagosloveno carstvo, aktivirali smo sistem, braco i sestre. Aktivirali i nadmažili sve sisteme koji posloje, i religiozne i ekonomske sociološke, ideološke u svakom smislu. Sa tim vozblasom, blagosloveno carstvo, mi smo, braći i sestre, nadmašili smrt, a znamo da smrt sve druge sisteme ograničava, uključujući i kosmonaute i astronaute, svata skalemerja obraćuje se sve sav taj silni intelektualni angažman svata ogromna sredstva finansijska i mnoga druga za to su čitava polju u koje u koje se uključuju ljudi ljudi sve te industrije koje vidimo svi ti projekti svi ti poslovi sve sve sve Ograničeno je smrću, broće i sesto. Da li šetaš po mjesecu, da li ljetuješ na Bahamima, da li se ekstremno zabavljaš? Sve smrću ograničeno. Prav će biti prosud ako budeš tio u tihom Indijskom okeanu, u Boko-Kotorskom zalivu i u Jadranskom moru. Ta želja može da se ispuni, prah u vodi. I je li to, braća i sestre, sve i na tome se sve završava? Sve, braće i sestre, i na tome se sve završava, bez izuzetka, izvan crkve. A u crkvi nije tako, braći i sestri, u crkvi je potpuno drugačije. U crkvi je prisutan Bog, u crkvi je prisutno njegovo tijelo i njegova krv. I zamislite, braći i sestre, nama, ljudima na zemlji, nudi se takav blagoslog, takva mogućnost da primimo život Božji. Da primimo svjetlost Božiju kako reče apostol Pavle u ovoj poslanici koju čusmo da očeva svjetlost, pazite, očeva svjetlost, malo vrtimo, braće i sese, malo kroz um, otac, otac, oče, oče. Ne misleći na tijelesnog oca, koji je možda davno predat tihom okeanu, nego na besmrtnog oca. Očeva svetlost, Oca nebeskog, besmrtnog, sija i svijetli i obasljava nas kroz lice sina njegovog. A ko je sin njegov, pita danas u Svetom evanđelju. Šta kažu za sina čovječijeg? Da je sin Davido. Kako može biti sin Davidov onaj koji je prije Davida i koji je Davida stvorio? Petar nas je naučio, braće i sestre, da je Sin Boži, Gospod Isus Hristos, sam Bog. Bogu čovjeka i u njemu, braće i sestre, otvorena vrata. Ko god njemu priđe, ko se god sa njim sjedini, kroz crku, braće i sestre, mnogo važno je glasiti, jer ima mnogih bogesnika od kuge, koji se raspadaju i u portama crkve, koji se raspadaju i unutar crkve, koji se raspadaju u manastirima braća i sestva. Mrta i raspada se, jer ne vjeluju Sina Božijeg i ne služi mu kako treba. Izigrava nekakvo služenje i glupira se na bezbroj načina. Uopšte nesvjesan gdje se nalazi i pred kim stoji i kome služi, potpuno nesvjesan. Mlatara praznu slanu, mrtav, od kug je bolesten i raspada se. I jedva čeka da se združi sa leševima, da sa njima druguje, sa njima da se nasvađuje, sa njima da se zabavlja. Nije mu lijepo u crkvi Liturgija mu je dosadna Angeli su mu nezanimljivi Sveci Nepotrebni O majci Božoj Uopšte se i ne razmišlja O ocu Nebeskom Nema nikakvog, braće se se govora Nema nikakve molitve Nema nikakvog stremljenja I onda Poziv na mjesec Ukrcavamo se Vozimo se Letimo, previjećemo Evo sad počita Da navioni lete Stalno nekud putujemo Braci i sestre Prebacujemo se s kontinenta na kontinent Pa vrlo često padamo u krizi Mi pravoslavni hrišćan Teo da vidim ovo teoču da vidim ono pa Čekaj, vidjet ćeš vidio Boga tamo da koji si krenuo Ako ga tamo nisi prepoznan, koga nisi prepoznan u svetoj liturgiji, niđe ga ti nećeš viđeti. Jer on je isti i ovdje, i u Kijopečarskoj lavri, i u Jerusalimu i na Sinaju. Isto tijelo, ista krv, ista sila, isto čovekoljublje, isto te Bog voli i daje ti spasenje i ovdje u Budvi i, i bilo gdje drugo, braći i sestri. Tako da i tu postoji opasnost. Zato prepoznajmo tu mogućnost ovdje i danas. Danas u okviru crkve i u svetoj liturgiji. Prepoznajmo danas jer sutra, braćo i sase, ne znamo šta će da bude. Zaista ne znamo. Evo možemo to sad ovdje zajedno savrani da da ispovijedimo i da priznamo. Šta će sutra biti samo gospod znade. I niko od nas, braćo i sestre, može da bude i ovako i onako. Možemo da budemo živi, a možda i da umremo, braćo i sestre. Možda i teško da se razbolimo. Ne znamo. Zato danas znajmo, braćo i sestre, danas prepoznajmo. Danas zablagodarimo da bi i sjutra bilo bolje. Jer danas ako to osjetimo... Ako osjetimo prisutstvo vječnoga Boga, onda ni sjutra nije više kruto, ni vrijeme više nije opasno, braćo i sestri. I stanjili smo ga. Prosto, a posto je potpuno drugačiji. Prisutan je Bog, vječni Bog, svuda prisutni duh. I sa tim duhom i sam biće svoje širiš. Kaže jedan brat, koji se mori ponekad duhom svetim, kako osjeća da su svi gradovi blizu, kad se duhom sveti moli za ovaj grad i za svaki grad i one koji vjerom žive u njima. Ne uporedivo brže nego bilo koji avion, bilo koja letilica, bilo koja informacija, stiže u sve gradove i povezuje se sa svima koji vjerom žive u njima. Stojeći u jednom mjestu, u jednom hramu, Silom molitve, koja se u crpi proiznosi, biva prisuta na svim tim mjestima, biva i uznošena ko treba u nebeske svere, braći i sestre, srijećući se i sa svetiteljima, srijećući se i sa angelima, srijećući se i sa majkom Božijom, a blagodaću Božijom dodirujući i samo biće Božije. Ne suštinu, nego blagodat. Sa Bogom se dodirujući, braćo i sestre. I kakve onda veze ima prostor? Ako dodirujemo beskonačno, kako, kakvu silu ima vrijeme ako primamo vječnog, braćo i sestre. Kakvu opasnost predstavlja đavo ako je Bog sa nama i u nama i džavu, i sve njegove vojske i vidljive i nevidljive. Zato kao pravoslavni hrišćani, braćo i sese, treba takav odnos da imamo prema vjeri, takav odnos prema crkvi, takav odnos prema svetoj božanstvenoj liturgiji. Nemojmo da dozvolimo, braćo i sese, i slava Bogu Što izgleda da nismo dozvolili. Da turistička sezona utiče na broj ljudi u crtvi. To je porazno, braćo i sese, za jednu liturgijsku zajednicu. Da turistička sezona izrazito svjetskog nastrojenja. U stvari, potpuno svjetskog nastrojenja. Turističke sezone su pukciranje paloga svijete. I ako nama turistička sezona puni hramove, Mi smo, braći i sestre, poraženi, posramljeni, turisti da pune crkve. Zato ne smijemo da dozvolimo, ni ovdje, ni bilo gdje drugo, da turistička sezona utiče. Naprotiv, za vreme turističke sezone treba da nas je manje, u uslovno na manje, jer mnogi od nas treba nešto da zarade, bravosloveno da zarade. A posle sezone treba da nas je više, braće sestre, da bragodalimo Bogu što nas spasava od bezumlja, od potopa u kome se svijet davi. I da čuvamo pamet, i da čuvamo pamet svoj porodica, svoje djece, svoga grada, čuvajući se u zajeničaranju sa živim i u liturgiji i u crkvi prisutnim Bogom. Sinom Božim, Bogočovjekom Isusom Hristom, kome sa Otcem i Duhom Svetim neke svara u vijekove, vijekova. Amin.